د دی دا ملاوی دو پتیاد ساتھ ای اشاوہ جی سنت کے سرد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر اور سوابی پروپریٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301 چه دی که دا تاخیر او دا رستوالی داولی ضرم نرازی لی ای یومین اجیلت د کمیر وزی دا پارا دا رستو کلی شوی دی انیتا ورکلی شوی دا دی که دا اگه حیبت اشاره دا عظمت تا لی یوم در وزد جدای چه اگه که با مجرم و بلخواه مومین اقب جدا جدا شیخا وما ادراکما یوم الفاصل سخ برکلتا چه صدار وزد جدای وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ خَلَكَتْ فَدَغَرُوا وَصْبَانِ دَارَ التَّكْذِيبِ کَوْن کو تکذیب یې اسنګ کاو نو تکذیب یې لاسه کاو چې د دې دا امید نه چې دُم رسام دفتي بدا عالم رواني کیو دا حالات برازی مجرم لبا سزا ور کې دی او مومن موحد لبا اجر او ثواب ور کې دی د دې تا دا امیدو نو تغذیب یکو نو پا دیوالا حلاکتو تبایده دا یو جمله درون بیخا <coughs> <coughs> علم نه لیکل اولین نو دا اخروی عذاب دا مناسبت دواجنا دنیاوی عذاب ذکر کئی چدا فی حلاکم پا دنیا کیم را اسکریتا سگوره نا آیا ندی حلاکلی منگا رنبانی خلاقو ثم منو هم الاخرین بیا مونگ لگو لی پاگی پس رستانی خلاقو چاگی ور پس بیا رست و راقلو. نو پاګیم پخ پلوه کمنه از مه خو کذای لک نفعل بالمجرمین دا کار کومنګا مجرمانو سره ویلوی یم ایذ للمکذبین دغه جمله هلاکت ته په دغه روز باندې دفرض تکذیب کوونکو چوم ایذ للمکذبین هلاکت دې په دغه پارا ته خدا خیال نو کنا چې یک دم بدا عالم روحانیګی پناکیګی لګا څنګه چې دنیا کې تباه شي پناشي وي امو سره باندې کوي او مجرمانو به গ্রেফতারو دي چې په قیامت کې دی نو ادا یقیني انو هڅه کې ذم ظلم باندې وي وی. ویل یو مه دې للمکثي وي دلیله دل هلاکت ته دلیل تخذیب کو او بیا دلیل عاقله ذکر کې پدغه ورځ باندې اول علم خلقكم مما امهين اني پیدا کړم تاسو دا یو بو کمزور نه بقدر او بودی محین یا زعیف و کمزور او بودی فجعلناهو پس گرزولی منگ اغیل را فی قرار مکین فاغذی محکم کی چو خوزی را در انسان د فیلائش مقام دی الا قدر معلوم تر اندازی معلوم پوری فقدرنا پس منگ اندازه کردی یا الا قدر معلوم تر اندازی معلوم پوری چگه در نهم یاشتیو تا انسانی کنه در نهم سقدرنا بسمنگه بورقوا غمودا ايا غاندا زمونګه اوکو فنعمل قادرون تصدير بهتريو اندازه ان کاونکو ويل يوم اذ للمكذبين خلاقت به دغه روز باندې د فارزه تکذيب کاونکو چې قیامت نه انکار کړي د دریم ذل ذکر کو چې ګورہ دي انکار داسې کو چې مونګه کله خوري شو ارډو کې هم خوري شي هر نسنگ با بیا پورتا کیگو اللہوی حلاک شے تا تقضیب کے ستا بندون بغرا غنڈوما خواهد مقی چی ہوئے نو حلاکت والی با دیو جاری چی دی تقضیب دی دیو جی چی من خورشنو سنگ با بیا ریگو دین دلیل عقلی علم نجعلی الارد کی فاتا د دا گردو لیمونگا دازم کرا غنڈوون کې احیا او و امواتا جاندو لرا اومرو لرا ځوندې خپې ګرځېدې شي د دنیا کې تاسو ګورې بل خو ته وتی شي راغون کړې ندي او بیا به د امرم چلول شي او روښچ شي په نو نه الته کې راځه مکرې هو فرق دی چې بلې په شاه راځه مکرې دا دې زمکه شاده خموته مخ وایو او د قران په استلا کې او تشاوي نو دا ځوندی خلک په دا پاسه ګرځي او چې کلمل شي به په ګډه کرا ګونډي فرق سره دا دی نور شي او دریم و جعلنا فیها رواسیه اگر دولی دی مونگا پا دی اس مکا کی مضبوط قرون شام خاتن دنگ دنگ فاسقینا کم ما انفراتا او بخوا کی بور دو پیدا کردی دی دیوب المتزاد دی یو خوا قرون دی نو بلخوا او بزه چې هغه په جنګ لري اګې له دل نشته لکه د غر پشانتي پسته یې روانه لري هغه کې لري په دې چې او بل خوا رسیدي شي نو دا متزا شزونه موږ دنیا کې پیدا کړی وی ویل یوم ایز لیل مکذبین حلاکت په دغه ورځ د پارزه تکذیب کوونکو چتاه قیامت نه انکار او قولي ویره دا غره نه دا چې دنیا کې سوګ نه کومل لري سوګ بد چاله ثواب او چاله عذاب دا متضاد سیزونه دي نو دا بسنګ پیا وخت او پیا روز باندې کیږي وې دمو نشو منلي خځه کې تخزیب وکاو الله وي ته ګور نه دنیا کې چماده متضاد سیزونه پیدا کړی نو تعالی هلاکت ته پدې تخزیب باندې چتر دیو زین کار کې ان طليقو لا شی روان شي الا ما کنتم اغا اذاب تا جدا سپدغزیب کو دا تخویف او خره وی دیقا چروان شيخي اذاب ته ده شبا تاو تکذیب کو این طلیقو الی ظلن لا شیء بی صورت فی ثلاثه شعب تشغا دریو سانګوالدی د جهنم نه ویولوخر ورو تش انتهای هیبت نا سختا ژروخی جی بو برنو درې بشی نو جهنمی ان بر اگیر کی طرف نه دګس طرف نه او دبر نه داز به راگیر نو زی صلات شعبن و تو درو سان گواله چداوندغه وره او عذاب دخا داز سور نه لا ذلیلن نو پیدا ورکون کې سورې دی یو کا سورې چې سړی وتا ورننوز کینی د دمش آو د نور او تپ نه برشنا دې چې ورذن نشي نور بهم سختی جوړش ولا یغنی من انغه پیدا کی نه پیدا کی د لمبینا د لمبینو څخه نشي بچولی انها ترمي بشرارین یقینا دا جهنم ولي بصورلره پشان د بنگلو انها ترمي دا جهنم ولي بشرارین د بصری کلقصر پشان د بنگلو د محل زنانه تنور واجنو رمبور كده خشك ده استرا بصري زي ببرت تركيا غزيرا بروزي ده غزيرا بروزي في كلجه جهنم ده بصري ولي نسنگ باي كالقصر ده محل و ده الله اكبر سمر لويه هيبت بيداغي بي. تش سروت كا نور قبريذا بصري ده بنلي عمره كانه جماله صفر گویا دا خواندي پیاو ما نه تک ځان دومره لولوي وخت کاری وګوره وی اول کچ کله بسره وچت شي ا په برزنه د محلوم راوی ا بیا ټوکلی شي څنګه چې دا په بسره ییږه کنه خدای نشو ویل کې دی چې د دنیا د بسره را تور کې خو یوسات پس مړ شي کنه او کې دی په جهنم غلمړ کې دونم ناخلی نو چې برا ټوکلی شي ا په کټه بیا و خان خکاری <clears throat> جماله صفر, كأنه صفر. صفر او سوف تشبيه رنگ کې ذکر کړي کأنه جماله صفر گویا دا او خاندي تقطور د صفر جمع ان دیو زير او بل تور تور دا معنا اوس رډيره مناسبت لري ځکه د اور سيزونه د اسودا تورې کنه او عربو اخت تور توخ ته ځکه صفروي چوي دي زیر رنگ تلک مایل گنتی تو روخ چی کنی زیر بخن زیر تا مایل زکاو تا صفران وی نو دوارا مایل پاکی رازی چکا زیر لنبی دی نور که زیر والیو می نو اگه که خود اگه تا بیشاره چه دی بل شوی دی بل دی او صفران تور دی نو دا اگه او و تو روی دی تا اشاره چوور دی دی جہنم ویلو یوم ایذن للمکذبین حلاکت تی پدگا روز تغذیب کو لرا تغذیب یزکا کو چی ویه قیامت راتلو والا ندی قیامت څه کی چر است نشتا او کراغی نو موندا بال ته کوم آرام او راحت حاصل وی. دنیا کې خدا پرې جیو نو مزه هم کوله اخرت کې بیر دینه زیات آرام او راحتی ور اول انکار کئ بیا وی قراره روزکه تغذیب وکړه هاذا یوم لا ينتقون دا روز اجذی با خبر ولا يؤذن لهم فيعتذرون ان ابو इजाزتو قلی شدیدا جدی تو باسی پیاعتذرون جو حضور کی تو باسی ویل یوم اذل للمکذبین هلاکت بدغروز باندہ پارہ تخذیب کو انکو خطا دنیا اخرت یشانو گنلو دو پاخرت باندہ دنیا دا عدالت خیال کو ہاؤ چ بس منگا بس وذرن دروغوس کنا سفارش نہ دگوں گنی نو تخزیب د اخرت کو چې <تصفح> دنیا په شان د اخرت مو ګڼو او د عدالت د الله د وشانته وګڼو هاذا یوم الفاصلو دا شپګم زله مخ کې پینزم هاذا یوم الفاصلو دار وزد د جدای جمعناکم والاولین من جمع تاسو او لم بني خلقو فاین کانلکم کیدون فکیدون کژری استاوده پارا سفاره بوچل نو چلوکه ما تا در دنیا که پریبونه جوڑو لده ننن که دلسه چل درده در عذاب نزان بچکونشن و اجازت تیره تا فکی دون ویلو یوم ایزل للمکذبین حلاکت تیه بده غلص بانده ده فارغ په نورو بانده بارو ساوکلا ادهوی چه مونگا با بچکه او کنه دای عقی براقی ده ساته لیره چه اشتا دیه ده جنس جل گلونه اما تواروه علاو اځه جهنم تورې لامه ما ته راواله دا ګوربنیانو ته بېداوي د الله نوم یې نه غوستو فاولول راول د بند په لاس کېره ته په بل چا باندې باور او ثقه یقین کې دا خلق او تعلیمات او دې دې ته الله وي ادب خلق ویله اختر په شپو باندې چې د جهنم تورې لامه ما ته راواله ادب باباګانو ته وېخه دا سوڈا بابا جی تایلا سنورو تا الکا اللہ تاوجاڑا فریادو کا اگبا دی بچکی نتاپا بلچا باندی بروسا و ساتلا نردی وجوالو هم حلاکت دی دی زی پوری تخویف ذکر ش مفصل نروس تو متقیان دا پارا بشارت ان دا پارا دی این المتقین فی ظلال و عیون یقینا متقیان با پسورو کی اپچینو کی دی دا پار یقینا چخیست سوری <تصفح> مخ کې جهنميان او د سور او ذکرو کوه کې دا फायदा نه او وعیون نهرنا او چینه وضا کې هم مېشتون او میوري اغاج دی به خوخی د دې طبیعت میوي ښه یشتهون دی به خوخی ارادید چایس وی کول او اشربو حنیئه مبارک دشي ډیر برکتناک دی ډیر مزیدار قرء کې دی بما كنتم تعملون دا بسبب داغ عمل جتاسو کاو عمل د غریر مشهکا <تصفح> زان بکړای جنت به تا تر الله پر رحم او فضل حاصل کی خو نه تبو غریاس نه کې نه ښا کذالک نزل المحصنین دارنګ ان كذلك نزل المحصنین یکن المون غدا شانتی بدل ورکونه ګامل وتا یوم اذ للمکذبین تغرنګی حلاکت ته بدغرزمان دي د فارزه تګزیب کوونکو اتم زل ذکر کوکو او زه کوي چې دي بد خبره کولا چې کومنګا مړ شو نردی مسلمانان نو مونږ تډیر خنعامتونه ملاويږي خود آرام زوینه برات ملاويږي ناول به انکار کوو ابیا به وینځم بردي نه دا دابه فخر او استهزاء کوله به ممنانو وبوري اللہوی <سؤال> اتمزل کی چه حلاکت دل پار تغذیب کون کو چه دا خبر کیو قیامت نمانی کلو و تمتعو قلیلا دا زجر دی پا شرک باندی خورے اوز کے دنیا کی قلیلا لغوندی انکم مجرمون یقیناً داسو مجرمان یئی مشرکان و کابر و خرقو او خورے اوز کے خوراکو کے پیدی لے تمتعو مزیو کے پیدی لے اتا سوور مجرمانی خان جام باډر بدیو ناکاري ويل للمو اذا للمكذبين هلاکت تفد غرز باندې فارغ تکذیب کوونکو نہ همزل کې وتوي چ تازه کې تکذیب او کې اخرت چ دنیا باندې سره تړلې نو د وی چ عايشه دی ادا د ګلونو یوه دی او مفسرین ذکر کوي چ هغه د جهنم یو خمار دی دیر ناکاره کنه دو خوبی کنه دا دنیا دا امازید یا مازان تحاروه چه و خلق و زمع عزتو که خبر نده چه دا دنیا غهار چه دا گنه از حق برست مقابله که انعامات غستل نو پا جهنم که باغی انتهای خطرناک و بدنان خاماری اجدها بای او دو پا سرٹ که با چولش تو بایغا رزک و لا حلاکت ته دا تغذیب که انکو وَيذاق قيل لهم اركعوا لا يرجعون اكلت ويل شديد اجروكوكي ردي روكونك اي نه تويل شي چموز کوي نودي مونز نکي نو د دی دین غو رن کرکی د عبادتونه ااو دغ شانته دین کار کوي کا بالکل نګي لا يرجعون ټول پکې معنی رساله حلاکت تی؟ وده غراز بانده ده فارد کوونکو کونکو تقضیب ده ولخا چنن پا اخرت کې ده ملامتا او ملامتی ها پیدی ده او سر اخکتا کرده دنه ده وی چکا دنیا کې مه سر اخکتا کرده وی خپل ربتا ننن با پا اخرت کې سر بلندو ما وچه سر مه نده اخکتا کرده ننن سر نګون را روانده او زلید و رسوه ده او اللہ وی در پار حلاک دا سزاګان ذکر کړی او ول په جهنم کې اوکان dawned دخه دا چې جهنم پخپل داغې نه پناه وړي دروز 1500 ساله اخر کې زجر دی پو او اعراض باندې د قران نه د سو سورتنو کې چې ذکر وشو اکثرو کې نه دا قران د پاره پکې ترغیبات دي د سزاګانو نه بالا بچ کې چې د قران سره تعلق وساتي او داغې په شانتي عقیده او عمل جوړ کړي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَاسْفَكَمِيُو بَيَان بَانِ پَس دِری قُرآن نَ ایمان بَر اُلیدی اَتَصْدِيق بَاو کِدی بَل کِتاب ستا بَل حَدِيث ستا حَدِيث قُرآن بَيَان بَانِ پَس دَ قُرآن نَ او مَانہ اُندَک کِی مُفَسِّریں کم کتاب بانده با تصدیق کوئی ولا کتاب با بعدهو قران قرآن نروست بل کتاب راتلو والا نده نور دیواجه زمونگا هم دا کوشش ته چه د دا عمر زیاده سر دا قرآن خدمت سر تیرش دیواجه زمونگا دا قرآن او رو دن که ارزه که چی دی لوری دی که نزدی دی ناغا زمونگا رونام دی مونگی که وچې دې قران سره محبت تي نو زمونږ دوستا نوم دي رونو او زمونږ بو سره تعلقات هم دي دغه شان ته زمونږه مهند خوين دي اومدي ناغې د او درخواست شه ان شاء الله د جمعای په روز باندې اته به جې به زمونږ د دې قران و مجید درساته مي ان شاء العزیز او اګې ته بداد درخواست شه کم نارینه راتلی شه مقام ته ناریفو دراش کنین په هغه خپل زيونو کې دوه ردیو کې چ خپل ملګری او دوستان اګیده راجمه کې چرننده قران او مجید ختم دی زنانه په خپل کورونو کې دا شانتې یو لوی کور ترجمه شي او د دې موقعینه د پیداوار چې دا د خوش قسمتې موقعه ده او سال وګو چل الله رب العزت زمونږ دا ختم بخیر خیر سره ورکه ودا کی اخر دا.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 مکل لا سیعلمون سورة النباق نزول کی فصل سورة المعارجنا مخی سورة المرسلات کی شہادتنا ذکر شیو فی اس بات تا قیامت بانده دی سورت کی زجر ذکر کی منکر لن یا مخ کی اس بات دا قیامت شیو فا اسماو دا قیامت سارا دی صورت کی داغی تفصیل کی یا مخ کی جکم دلائل ذکر شیو دی صورت کی داغی وضاحت تی دعوی دی صورت اس بات القیامت او نفی دا شرک ازجر منگرین ہوتا صورت کی دلائل عقلیتی آغیبان اثبات کی ده قیامت چدا سو دا سن اعمتون چی دنیا کی اغا مشترک دی هر چا اپارا و منانم پا کی مشترک دی کافرولوم حاصل لی و آخرت کی بدیا سے نئی علتا کی بابیع او کافر خلق بداغین محروم ہوئی ناول کی زجر ذکر کی او بیا عقلی دلائل شغل عمت نوم دیو تفصیل دو ما في المرسلات عمیت اصائلون سبارکی تبوسکوی دا خلقا خپل میانس کلگیا دی بحثنا کئی چیرل کئی دادیر سبارکی لگیا دی او داس یو چه خدا وجود خوری شی فناشی از مختلف اعمال لی صدر وضع و صدر شپی نو دا بزده هر ی عمل تپوس کی گی. او دا بندیان با بیا راپورتا کی دیشی او هرچه لبا مناسب بدلور کی دیشی جلال سزاء وجلال جر وسواد ادابك لي ندي وخلنا للمعلوم داب سنگ مصلي لو بحث خلق شرو له عن ما يتسائلون هذير صبرك بحث كي تبصوا نكيو بلنا عن النب العظيم فبارى ذا خبر لي كي جاءت دیر له خبر ده انب اول عظیم عظیم نه گناه حيبت انده عظمت په صلیب په گډه نه آشنا عجیب کیږي مقامات په گډه عجیب را روان دي او عدالت هپاګه د هغه ذات لګي دیر له ساتي دا کوم قانون دنیا کې چا قتل او باغ روز بی اگا پخپل نافذ کی نو اگا دیر اللوی ارواز دارا سوک دعا لیم دیر دی حیبت ام شو نو دید آگے لوی خبر بارا کتبو سنکی دیو بلنا الَّذِي هُم فِيهِ مُخْتَلِفُونَ اگا خبر اچھی دی باغی اختلاف کو ان کی دی نه تینا چرلتن کار کئی سوک پاک شک کئی سوک پاک بحث کئی څوک وي نور لټون کې تا معلومات کې څوک وي په ځانې کې سي دي څوک وي د اروق دي څوک وي دابسنګ چلوي چاوري شوزنګ مځوند کې وو نه مختلفون نه پکې ځکه ولایو بل زره تا پوسونه کې کلا سعلمون شري داسنه د پکار هر گذ دغه بارکه تپو سننې په کار اچول له بحث نامه کوي ساي علمونه زړه جديد بپوشي کله انکار په انجام باندې ښه ثم کلا بیا هرګه زه نه په کار اختلاف د ورځې قیامت کې اختلاف دې له اختلاف کول نه په کار ساي علمونه زړه جديد بپوشي بیا ته اخیر دی هنر دې دی وای حدیث برده قل جنگ پتاول لګی دلایل خودی تننم د سترګو وړاندې روکه دې لو څوچو کو دې چې د قیامت باره کې بحثو چئل کوي نو د دې عقل انکار نه دي برا وختانه ګوري دا ښکارا د لایل نه ده الله په قدرت باندې چې دغه قلابات راولې نيازل بابا كيلوين قلا برا وليكن مكمل به ختم كي alam najal al ardah mahada da awal dalil al aql ni'matun umdhi al insanan da para ayana da garzulum ga da zumka farash wa qoraydili wal jibala aw چې د زمکه باند دټاکوالي دی د اړک نه شي واللی کم میخ چې ی باندې و نو هغه مضبوت شي هغه بیاخواې راخواې نه دا غونه هم د م کې د پارې او قسم میخونه دي میخونهې مقصسامي که نه دا شانته دا میخونه دي ډېیر درانه او مضبوط چې زم کې را ټنګه کړي را دی کپ کپی او را پیدل اگر ختم کلک وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ او پیدا تاسو مونتا سو جوڑے جوڑے دیو بل دا ارام و را حد د پارا دا محبت تا پارا اده نسل انسانی دا بقا دا پارا جوڑے جوڑے پیدا کلیه دیتا هم سوچ نکوئے دا وستاو دا پارا واضح دا لائل لو کتا سو فکر روک که جوڑے نوی نو سجون بارده انسانانو دغشان در قرون نوی نو سجون بارده در زمک درس نوی پده حالت نو سمر تکلیب بارده و جعلنانو مکم اگر زولی نمونگا خوبستاسو در پارده آرام صباتا چه در نورو کارون نتاسو جدا کی روش لی او راغب شه چه خوبو که و آرامو هر سمرتاس و محنت و قصب کریست تلیه و جو خوب و که نو ذهن و بدن هم دمشی صبح تن ده ارام ده پاله ذکر ده جوڑیو که نور پسیه ذکر ده ارام و د خوب و د نداغی ده مناسبت ده وجینا وجعلن اللیل لباتا گرزولی ده مونگا ده شپا دلیل ده شپا هم ده جامع ده پتمام مخلوقات باندې هغه سره هرې د وجنه پرداراش پناش کوڅوک عبادت کي د دشمننا کوڅوک آرام او راحت کي ناغش په ځان دارسيو زېاده آرام ته وجعلنا النهر اگر زل لمونګه د وذفارا د کار کا سبو مهنت وبنينا فوقكم و اپه دا کړي مونږه د پاسه ستاسو نه وو مضبوط اسمان نه سبعن شداده وو مضبوط اغه اسمان نه کله وته ترایق ویلي دي کله وته سماوات ویلي دي کله د پاسه هم پیدا کړي اړ ډیر مضبوط تصویر واکوس پایه کې کاچ نظر راغلي وجعل لا تراجعوا وحاج اتم دلیل اوگرزو لده مونگا دوا بالیدون کی نور زلیدون کی سراجن دویتویلش دا اسمانی دوا یا دی نور اوگرزو لده مخلوق نشه جوڑو لیخوا واح حاجا تیز زلیدون کی و بالیدون نور ده ازاقین اسمرا توانای و رنگان و قوتنا حاصلو لش وانزلنا من المعصرات ما السجج اجرا وريدي من غدا ترنو وريزنا <تصفيق> وبص سيدنكي معصرات درني وريزي <تصفيق> په یو خاص انداز او شکل کې راورې دي ته نن غوړې چې د لري ذات پلاس کې او قدرت کې ایجاد شېټینګې کړي د نوخرج ابي حد او نباتا لصم چروبا سمغا په دې باندې خالي اوګاګا نه خالي او بټي حبن داني خالي ته انسانان خرج او نبات هغه بټي ونه ګیاګا نه چې سارو خرج ستاو دوارو دو پارمونگ انتظام کرده پا دقیق او بو سره و جنات ان الفافا او باغونا گرگر در لفظ نعمتونه زکر کرده الفافا نمانه گر دی باان سر باغونا سنگ گرشو خیفتش نو لفظ نعمتونه چی مشترک تی دار چاده پاره و دا بگوار دنیا که درسی اخیرت بیا بیانه ते रसूलत المرسلات دا انامتن ألم و زاحتک الم نجعل الارض کفاتا دا گرے تفسیل ہوک تقوی بخرے ذکر کی دین ہرس تو آو پارے کم لب خبر ذکر کی دیر ہے ہت او کلا نعمتن بیان کر وی انسان در جستادہ پوید نو کلا جے انسان او سبق ته حاصل نکوه نو څنګه له تأخیر وکړې اینه یوم الفصل کان میقاتا یقینا الروز دجداي دی وخدوعدی زیدوعدی میقاتا زیدوعدی صداګي وعده شوه دا په دا کورس به جدی راځي ندا چې نعمتونو به هم شرک نه کړه ځکه مؤمنان کافر به جهنم ته بوتلی شي دایو يوم ينفق في الصوره ثم با اور شپ کوالیش پس پہل ہے کہ فتحت ان افواج فسر قومنا فوجنا ڈلی ڈلی براروانی ہے وحفت السماء او پرابن استیشد اسمن فكانت ابوابا مشبا دروازین څنګه جمع کوي له وسما او فرجت دا درې ما خبره اسمان با کلاو کلیش نو دروازه بخ کاری دستی کمزور توتی کلیش و سویرت الجبالو او بوبت لیش دا غرونه فکانه سرابه نویبه چمک داره شگه دسته لرمخ برشوه غرونه با بوت لیش خپل زاینه نو سنگ بخ کاری لکه آغا پلک چکی دلیره شگه سراب بوته ویدیش چو تنسوشو که نویگه نو بودی څخه اور شنو شګي دا سه په نظر راځي دا سه بني بیا د قرانه چوس څنګه دي بلکله دینه واسه شګون دي جوړش مېده بش بیا به پرسه وکي ان جهنم مكانت میرصادا پنزم یقینا جهنم دې تیار پر څنګه رکی میرصادا څنګه رکی دې تیار د خپل دشمن ته مصاد ندازه تیار ده جوز لکه مورچہ کې سوچتا نهستي هغه راځه دې کېږي نه په حمله کوي ندازه تیار دي بالکل سانګر کې لتاغین ما ابا مشفقم ده فارا ده سرکه شو قالق زيد دو ورتلو مابن زيد ورتلو واپس کېدو لابین فیها همیشه په هغه کې ډیر ډیر مودا احتاب چه دغه ور ز پتن ديږي زكريا حقوق چې ځان دغه غولن نو ورته څومره کاله چا ته زره ديو کله نو دمرو به باغي دي وخت یې احتابا هم دو مو دو هنه هميشه لا ذوقون فيها اتم نبزقي بل جهنم کې بردن ولا شرابا نو يخني ان اسکل داس ګرانې چې بارې کړهلې او د ما کې دل نشته باردان ولا شرابا ان اسکل څو د بردن ناراض خوب اخلي چې پایې کې بیا غواره خوبوم نشته دا تکلیف بلا جدای او اسکل له مو نام پګینسته حاچکم اسکل په کې د قران غزه کرکې الا حمیما و غساقا مگر دي او وین زوی دی دانا همه خبرشو گرم اوبا او غساق چو سنگ غسلین که ارا قوال تیر شیو جزا بدن نکم وین و نون و زخمون ارسو بایگین اغبا پیسکولش جزا او وفاقا دا بدل دا پورا سنگسی ردی جرم و گناون دوشن مناسب بدلی و لورکلا اینہم کانولا یوجون حسابا یقنن او دی چو میدی انساتاو دا حسابا یقنی اینکو پا حسابا دا عیلت ذکر کی دا دنیا کی دی تقذیب کاؤ کلا ادا یقنی اینکو کل چمگل پا بدل را کولش حساب کتاب برا سرکی گی و کذبو با آیاتنا کذبا تقذیب کلاو پایاتون زمانده تو تکذیب کولو سره کې ده با سخت تکذیبې کو بالکل نمنره خبره آیتونه کې الله رب العزت د قیامت باره کې اسبات کړو ده اهل ذکر کړو ادي هغه تکذیب کو او كل شيء احصيناه كتابا او هر یو شی راګر کړل ده نو هغه له را په کتاب کې فلک کې انسان عمل خل او نغاله سره لیکل شوی په کتاب کې وځه کې بیا شک نشته او کله چې دمر له یو تنظیم نو بیا خو نورم مضبوطيږي د عقیده چې قیامت برازی او الله به تاسو کې د دیو چې کله چې د خلکو هغه تکذیب انکار هغه محفوظ دي لیکل شوی او ګواہی به اوسه اخرت کې نو الله څنګه خبره ذکر کوي بذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا پس اوسکه چرې ونه زیات نکو تاسو ته مگر عذاب او فاستینو اکثر ذکر کړلې چا قران کې ډېر ده hebat او دې اړه آیات دارې اوسکه عذاب موږ چرې زیات نکو تاسو ته الا مگر عذاب ان وخت وو ته عذاب دی تهګه نور څه وو دا عذاب اقسام طریقی غبوتا زیادی کی او دیو عذابولش دا یقیناً جو دا حیبت خبر زکر خورده لوی حیبت نرست و ممنان لتسلی این یقید پارا بشارت و زیری جو تاسو آگر پارا خو مزیری این للمتقین مفادا یقیناً دا پریزگاران دا پارا کامیابیده مفاداً کامیابیده بچه ولد عذابنا حدائق و اعناب دوين باغي چه دي و اعناب او انگور دي اباغنا دير گور دي اعناب حدائق ار قسم ميوه و باغي او پیغلی دی همزولی کوایعی با دستی حوری پیغلی اترابن همزولی بای وکاتا دهاقا پینزم او کاسی باوی ڈکی ڈکی دهاقا ڈکی ڈکی سد شرابو او ساقا نورو زکر کلو گبینو پی او با اریوزو بغپل مقام باندې بغپل زړیدی قیمتي او بهتر نعمت ده ادلته کې دې جمعرات خاص خالص شراب ښا لا يسمعون بها نباوري په دې جنتونو کې لاقوا ولا كذاب بهو ده خبره اون د روح د شپګم دنیا کې او بچتیا شراب اوس کله نبیابه په رضا خبر لري کولی دا روغ بیوي البته ده سنې زه غارې کې غلط احرات نشته کړه جدا امر ربك دا بدلنه طرفه ج라 دوستان عطا الحسابا چې ورکل دا بخششتې حسابا کاvio زیادو فحصا سره کل دا ستاسو طرف نه بدللا دا بخششت ورکل دا حسابا حساب شوية أو كافية سواة دعون نعمته رب السماوات والأرض رب جاسمان و دسمك تاغر طرف ندا نعمته جدا أم ربك سنگ مرخ نعم رب جاسمان و دسمك تاغر طرف ند وما بينهم الرحمن آغسان جبما الرحمن چا ډیر مهربان ذات دی د سب رب دی دي مهربان لا يملك منه خطاب اختیار بن لري دا خلق غذراده خبر وکول آیات کنافي ذ شباعه قهريده چسو غاغ سره غوري زور نشي کولی سفارش نشي کولی ټول مخلوق لا يملك څه ملائک دي سنور مخلوق دی اختیار به او کله جنبیارو ته اجازه ده ته نو بیا الله سبحانه بارش کې پخپلځه نو به جگۍ قران نازل شي باعت قہری تا ذکر کې روز تارے کې اسباد قیامت ته يوم يقوم الروح والملائکه صفا څنګه اوره شو بدریږي او بدریږي روح القدس يوم انا ذلك جبريل امين اغلبو ملائکه خصوصیت سره والملائکه ادول ملائکه صفا صط باندې بولاړي صط ص تر په تنظیم او طریقې سره دې معنا د روح کې چې تمام روح ولا سزونه جوند سزونه وټول لاله ملائک بولاړي صط ص لا يتكلمون خبر ونه الا من عنده له الرحمان مگر هغه څوک چې اجازه تو کې هغه الرحمان وقاله صواب هو اي خبر سي خبر به درست کوي یا دا مطلب چې هغه چاته به اجازهت کیږي دا لپاره سفارش وکړي شي چلاو ته اجازهت وکړي وقاله صابه هغه درسته خبره کړې په دنیا کې چې کلمه درته په دې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمت طیبه او دا شانته هغه سفارش کې ځوان دا کلمه وی دي بل سبن شي کولای و نه مخ کې رد شفاعت قاهرې اودل ته شباعات دې د نیوز کار وکړه چې دا کې راوځو کار نه کیږي اوبې په خپل دې قران قرآن باغ خلکو کوي چې هغه کې ګناونه دنیا کې عقاید خراب او بربادت دي ابي اوي څنګه پارشت ته ازور سپارش باندې کې مونږ وبوچکی نو پاری باندې رد ده ذالک الیوم الحق دروازه یاقيني ورزه حقو فمن شاء اتخذ الى ربه ماالا نوڅو جواره او دیني سيخ پر رات طرف تا لید او ورته لو کوشش تهو کې عمل دیو کې چې <تصفح> داغه زه ته ورسي هغه مقام متحازش ان ارذرناكم عذاب القريبه يقيلا منغا يرو تاسو دا عذاب نس دینه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه طاغرز چوبيني او وصاري... سالي هغه زو چې مخ کې ګردي <laughs> بدل لاغه عمل بووینه دلات شکم <clears throat> عمل مخکی کله لاره بدل ما قدمت یدا عمل خو بنور اندامنم کیږي غزیات تر د لا سره تعلق ده کن و یقول الکافر او بوای کافر سره یاله تلیکن تو ترابا افسوس مال را چ وزا خور خورا چنن ز خورو سره خورا وی پورته شوی وله چې او سره را پیدا کړشه په قیامت کې او بیا دنه باندي جوړ کړئ شه ندی خو س مجرمونو گرفتاریږي او بازذاب کی کنه نو کافر بو شي او خبر اوي ا دوباره نه وی جوړ شوي اوره بس بارمان کی دا مختلف حالاتو کې کله ژوندې نه چې عذاب کې گرفتار شو امومنار بچو چې دنیا کې هغه عاجزي کړه او الله حکم یې منلو سوره النازعات پس د سوره النباء نه او مخک زجر ذکر شو نو دې سورته کې تخويف دنياوي ذکر کړي او واقع د فرعون سره چپ بارے کوم يراد کنه د عذاب څنګه مخک زجروم چې بیا وګوري عذابې تاسو ته تخويفوم او مخک د دلائل عقلیوم دې سورته کې دلائل عقلیوم دی نمخ کے وضاحت اور فرا شواہدم د پیش بات قیامت باندھے دعوۃ صورت صدا اثبات القیامہ والتخویف الدنیویہ قیامت اثبات کی اور دنیوی عذاب ذکر کریں۔ داولنا دا احوال د دا اہل الحشر وعلامات د قیامت بیہ تخویف دنیویہ بسم الله الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا د غ وا اغ م چېتون کې روح ل ډر په س سره شې اشتپ اوغ م غتون کې روح ل ډر په سا او نرمې زهات چې روح به بالکل رااک زور ب سره کې را شلي د ب کافر روح چې د ډر په س سر راستې دیر پا سخته سره رو باسی کن اده چه کم تردتا کیوئیو کم تکلیفیواتا اده مومن روح چه باسی نشتا دیر په آرام سره دیر پا مزا لکه بوقا چه ورگوزا کی کوئیتا اده سخلو لگئی اده کشی پا نر ما پا پاستا اگلی منتی رو چه تاکی دا روح را خلی. او کافر چیز سره دیر پا سخته دا وصابحات سبحا او گوادی او ملائک چه رفتار ډیر دیر پتیزه سرا صابحات چه لامبو وحی صبحن پا لامبو وحلو سرا دی فیضا دا اسمان کی چگی کوم رفتار که دسترګو پا رب که نو دیر سموت رفتاری داگی ډیر هموار و صبح رفتار نو زکی و تاوی بس لکا و بوکی و لامبو وی او خوای روانی دا بلشان لامبو لا مویا دی غپای نو یا غتللا به پاستی کنه ټیک د پې خبره کرا خو نه روان په هموار سره څوک معنا د تصبیح و ای لوم کې وو دا اول چې روح واخلي نډیر په ته درځه ستاره سره دا رسیو ته بوې لامبو و هيځه پر اسمان کې روانې نو دا و چې رضی دی باندې مخ بحث شيو چې دا د قسمیه وو او قسم نو قران جي نه د ډېر تاکید د پاره ذکر کړی د خپل طرف نه چ کم قسم په دې سزونه باندې خوینو د آگے مطلب سره استشهاد د پاره تاكيد د پاره وا سابقات سبق پس گوادی هغه ملائک چمخ کې کېدون کېب مخ کې کېدو سره د روح بارکه چې دې تکم امر شي ناری چې ما پی عملو کلی پرم اکرنو مخکی کی گی یو بلده یا در شانتی، ملائک دی پا نورو مختلف و مورو بانده مقرر دی خپل کار پاس منده و حید یو بلده مخکی کی گی فالمداد براده امرا پس تدبیر کون کری داغی کارو چلاو تا حوال کری امرا، چه ده کم خبرو اگی تا ذکر ده لکه سوک و پروح بانده مقرر دی سوک وریازو مقرر دی دله دله مخلووق دی که او دغ د خوکم پاب نږه وخت لپاره دی باندې پورکې روحونو والګرځي او چې کوم ځای مقرر نه غره نه اخلي فل مدبرات امر تدبیر کې لداري امر د ټول جواز په سبا جواب د قسم سره ما نندو مبصرین ذکر کې لا تبعثن ولا تحاسبن ظهريوي خامخاته سبا پورته کړی قیامت کې سره به حساب قلشق. څنګه چې روح دیونه به زختې غستې شي نو ده لپاره یادار شان د بلنه په تختې باندې روح غستې شي نو دا, دا, دا اخکاره دلیل دی خبره چې قیامت کې به هم یو سره سختي بل سره نرمي ا سختي ده رجع اذاب وي ا نرمي ده جنت ته بوځي لاټول پدی باندې ګواه دی ها یوم تعالی جو فر راجه فا باغرو چوشلکی د اثمکا پچلکه دو سره راج پا دید اسمکی لنمکی خدوری دا به جلکی گی گرن تر جفر راج او با جلکی گی دا جلکی دن کسمکا تطبع غر را دی پا را بشی پا دی پاسی اگر اسطورت لنکی یو قول خدا ری مفصلین زکر کئی چی دا زلزلی با پی در پی رازی چو جلکی گی تطبع غر را دی پا ناگی بسی بیا جلکی جی. بیا بیا بیا زلزلی رازی پا قیامت کی. او دویم تطبع او هر را دیفا را بشی پا دیفا سی اگروف ترادلون کی چاگر دویم اش پیلیده نگبر پسی او آلش قلوب و یوم ایدیم وازیفا زرنا پجا غروز بندی با یری دون کیویم ها خاشعه او سترگلدی با یری دون کیویم خکت باییو رو زلیل بایی خاشعه ادصارو ها خاش سترگلدی سترگل سترگل سترگل زرنو اینو در زرنو والاو دا بخکته وګوري با دا مختلف احوال لري دا قیامت ښا جزور به یریدون کی علاوہ شان تستریږي بخکته عبادت بیبي یقولون لمردودون في الحافره ايامون به خاوات سرې شو بارے حالت لون باندې کې الحافره الحاله الاولى رومه حالت اګیتب مونږ واپس کولیشو ا <أيذا> دا عظاما غاممن ناخیره کله دشمونګه حډ کې واست شوي قالو تلک ا کارتون خاصره وایدي چې دغه په دغه وخت کې واپسېدللی د تاوان کهمونږ د غض اپ شو اوکه ډیر تاوانې به سپه سرهې غمال دولت پهلته پاتې شو دا به استده خاندې کوخه استذا به کوله کله ب هم چه رشا دا سبا قبلت کے پراتیو دا اخرتنا سپتا کوس رشا شی نو بیا با مونگ در بتاوان کراشت داس ری نو پینزم حالت فا اینما هیا زجرتون واحدا فاس یقنن دا چغدا دا خو یو زجرتا یو ڈانٹ دے اچرانش نو بس بیاو پا کسنی تا تا تا داڑی رگران اخکاری تا بس انگ بیا با مونگ آگئی حالت تزو یو ڈانٹ دے فایدا هم د ساحره نازابلہ کله کبا په کولاو دا کیولالوی ساحره دزمه کې وازنه کوله موږ بیا پکې سپرت پلالنی دغه د قیامت احوال ذکر وکړه چونګره آزاد ذکر دی دغه د دنیاوی عذاب یو نمونه دنیا کې اوسړیو هغه ودا خبر نه منلې ها ناګه شو اخر کې بیا څه غنواړي هل اداك حديث موسى يقينا راغله تاتا خبر د موسى عليه السلام اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى كالجواز قد تعالى بقبل قال ميدان عزت منكه او پاک کے جنميو توها مقدس واد میدان شاهد طواو ليش قال يكو انبوت ولا ورك او توو ليش يذهب الى فرعون لارشا فرعان تا إنه تغى يقينن ده سر كشي كده سر ديرو جد كده نورشد تاو خبرو تاو سر جد رو جد كنو بيرور واسباب ده دير پار جوده سر راخت تشيخ فقل حل لك إلا أنت زكى نورت آيش تادي استاد پار سميلان و توجه ترده جت زن پاك ترده حل لك ميل استاس ميلان اور رغبت چته خبر تا چته ما دعوته منی الا قدره وحدانيه تو منی الا ان تزكا چته پښې شرک دې بولا نه ما هديه کيل ربك فتخشا ازا لرقم تاتا بطرف دربستا واستبو يريقي فتخشا نو يره الا فائدكي والا رزي چمه خل خپل رب معرفت حاصل شي نوزے کی ہوا اهدیک الی ربک چرزتا رہنمائیوں کم استا رب تا تو بخل دعوے کے ول استا دعو با اللہ حقیقی ردتا ذرا بلما نتا کہ بہ یرا راشی ذکا غلمعارف السررازی او یرا چراغ لنبند بیا کامیابی گی او بچکی فرح الایۃ الکبرہ مسوی خدا دتا دلائل موجزے و توخونی فکذب و عصا لتکظیم ہو کو انا فرمانی ثم ادبر اسا او بیا شاکلا تلوار کولا کوشش کو مقابلہ کی ادبر شاکلا روان شو یا تا چ کوششے گا ا مقابله کول حق امندے اول خایګور درو بوبیت بیا دوام کوله ابي امند ترړي والي کله صاحران را جمع کوا کله وزران را جمع کوا صح شرف انا نو خلق يرغون کو پس आवाज یې او وکړه ته درا جمع کړ جنن بادشاه بادشا ختابي ا تقرير بکی پلانه بجه خلق را جمع شو پران نو خود تختا فقال انا ربكم الاعلی تمهید ته کوم ضرورت محسوس نکړو پس ویوی زرابیه مستعصو او دا جمله وشی پر اونی قرق در بو بید دعوه کولا چیزو زرابی ما او جتو الاعلا چیزو ما دا پاسه الله پس اونیو دلالعلاباکو نکال الاخره دوال اولا با عذاب دا, دا رؤوس دا ایتونو داسی نو اولای رستو چه دنیا نوینه دنیا عذاب خو پیړون به راغلی او بل دا چې مستقل عذاب هغه خو په اخرت کېږي نو ویناو په چې د دنیا له عذاب سره په دی باندې شروع شوه ول اوله دنیا کې هم په نو کار دې کوو کې او د اخرت عذاب ته دا ورته داخل دا شو ان نار ینادون علیها یا کینن بده کې خانده حاې برتې د باردا غاجی یریږي اړعون خنو یریږي لکنه څه څلو سره وش نو چوسو کې یریږي ا سابق دتې ولګه د پاره پکې کینن چې سبق څخه خبره وي برتې چاګه د پړاون په شانته ادم کې نګدي اګه دته په شانته ژوند تیرنه کې وله د ویلو د ستا سرا به موجت زه درا بحکام نه منل <سؤال> مطلب غوډه کو نن او وسړي د خپل رب حکم باندې خپي کیږي د هغه اوامر او نواحي د قران تحکامه تای با آزاد مونږ اوس وغيرا دارص پریزي نو دوی اوس هم په ځبانه حال تر आवाजونو کو چې تاسو تاسو را به موچته هه کبل چاته نه وي رضا ان تقوي کنه چې زو ساين له مشرې بل چا حکم نه چديږي زو چا سوال نه را پکې دي دامن پیروان نو شي ست دوم ځان پاغه درجه کرا واست نو د او وای نه واست کنه ایبرت واستل پکار دي <تصحكي> شا د په قدرت باندې چا وګوره دی یو نيصو نبیات چې اهلاس نکرو دا قدرت ده دغه شان دي عقلی دلائل په عالم کې برو ګوره کته دا تفصيل د دلائل او د نبأه مخکې ذکر وکړو وضاحت یې اأنتم ایتا سو در سخیه پا پیدایش که یو دا اول دلیل اقلی دی زانتا و گورا تا دیر انسان امیت سماعو بناها او که آسمان دیر مضبوطو بناها پیدا کلی دیها گا تا دیر رویی که دا آسمان بیدی یه انسان تو خو ایس نیکن دوونی دیو تنیم رنی دا تایما رد دې واستنې مراني معمولсыз یو خبره شور دې ډېر زیات دي سامو مقابله کې تاسو مان ته پیدا کړي چستا په انسانان ستانان نه بلکې ملائک په قربون الته کې برادي او اسمان ته پروا نه شته نو تدې وی کله اسمان د سماټ کیسوم راځوي چې ده پیدا کو نو پیدا کولو ته بیا ګراند چې انکار کوي د قیامت نه بنا الله پیدا کړل اسمان رفع سمکا درم دلیل پور تا کړی دی. دی اسمان سم مد اسمان رفع سمکا سمره اوچت کړی دی را تراب چت پشانه کوبه پشان خلق کنه فسوها قالورن پس برابر کړی دی لار ابو چتور خو سکه نور سمره خسته کړی برابر کړی پس تور او بنور و اغتش علی اله تو را کرده اشپده دی ده پینزم ده ده اشپده اصمان ده نبز دکی خکاری چه براو گورده تو بول چشپده دولتی عرب ده اصمان که ده پیزاکی نجنسان گوری نو اصمان دو تا این خکاری نو زکی و تا زی نسبت کرده تو را کرده اصمان ده و اخر او راسته دارانا دا دی او اخذر وزی که سمرا روخانه کلی دا دا اسمان او دا فیضا و الارض ابعود ذالک دحاها وم او از پس دا دینا کړی کلی دا دیلارا تک دا پیدا کلی بیمخ که وانو مادا او بیا په دیر طریقه وانده هموارول او خورول دا بیا کلی دا دحاها خورا کلی پیدا کلی اول که و أخرج منها ماءها و مرعاها رئيس تريده و بده ورشوغانه ده, ورشو ده مرعاها ورشو اتم دليل و بوتا وغورا او نهم ده ورشوتا وغورا مرعاها سنگه ورشوغانه ده پیدا کرده ورشوغورا کن سالو جبك ساريگي او غياغانه خراغو نکري ندا ایبرت نه اخلي ته چا پیدا کړی بلګورا د ازمکه چا همواره کړه د دنیا د پاره د ته د ها هوي ارستو برازي قیامت کې بیراخ کې لکدرا بړپشان ته ندا غرنا دار صوکه هموارش والجبالا ارتاها لطم او غرنا مضبوط کړي دي دلارا غرن توو سره څنګه محکم یې په دې سیمه کې باندې متاع علکم ولانعامکم دا په دې لري پارا ا د ساروه ساسو ذا پارا تاسو لپاره کوم پیدا ساروه ذا پارم فایدا جاء اتي الطامه الكبرى تخويبو کروي دا ټول د لایل بس باندې دي بسار کلا جراشی هغه هنګام له یا قیامت سو ات الكبرى ډیر ډو هنګام له يومه ی تذکرل الانسان ما سعى دلار ازمان دی یاد بکین ځان هغه څه کلی دی خپل عمل به د ټول راه اچ بلال ته غوته په اوس ده عمل لګینا چا عمل څه څه کلی دی نه مخه مخکوه نو دی با خپل کوشش عمل را یاد کی مبرز دل جهنم ل مایارا اخاره په لشی جهنم چا چوی نیه ایسو کل لایکی کنه وروته نه غبی وی دړډی دې کنه پاغه وخت کومه پس اغل چا دې سرک ته پس هر چا غوښته تاغه چې سرک لکه پیروان وندې اذ الله حکم شاته وغره زو اخرت نه انکار وکړه و اذر الحیات الدنیا اولیکو دا ژوند دنیا فئن الجحیم هی الموا پس یقینا جهنم اغزیدې ده ماوا دې دورتلو اذ کو څنګه چې جنت ته ر جنتيان او زپارا دا خدازه دې چډیر په انام ب پکې چنته لري او د دا خو مقابل کړي دا باغ دې دېر په سختي او په مصیبت کې پکې وسیږي دا تخې وو نورسته بشارت ته مؤمنانو اما من خافا مقام ربه او هر چې هغه سوګ دې چويارې دا نو درې ذونه خپل راته ولا هن صنع الهوا او منعيك نفس بل خواهشنا فإن الجنة هي المأوى فسيقنن جنة اغزائي دادو فسيقنن زياغن نها نفس عن الحوا نفس ببندور غالي كندا خواهشنا ذكرت خواهش بس روان شخبية كامية بقران ده سنجز النبي عليه الصلاة جو مويدو جسوك با ستاسي وطن مؤمن نشي كي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به چه خواهشې زماده دين او سنت تابع شي ني نو هغه سړی مؤمن شکی دي كامل مؤمن کنا نو مؤمن سړی چې بلاص الله هوا نه منع کوي ولنه نستعن لله نو نه بجنت ته ځي یو قدم په نفس باندې کې دي چې هغه په امال کې نو قدم په بیا په جنت کې کې رفتار دې درویشان او کنه ته امن ونکو نبی اکرم تاسو مر چار بیتوې نه داغه سود پیده نشته ځجر دې تاسو کوون کوله را قیامت بارکه يسالونك عن الساعه تاسو کی ثناء به بار قیامت کی ایال مرساها شکلبو وی ودریدللې کلمه دا قیامت بکلا قائمی دې دا تاسو <تصفيق> اول مخک صورت کې امزا جرو قطابو است قیامت دې صورت کې ام اخر کې ذکر کو فيما انت من ذکرا فيما انت من ذکرا پس کېته د ذکر دا وین تاسو دا ریسه پته دا یو ما ناخذ ذلك فيما انت من ذکرا استاسو تعلق دې داګه ذکر سره داګه لوخ دا سره ا دغه راتلو تاسو خدای اله لم نشتاقو ونشتاق دویم، فیما، سبارک دی تا پوسکی، جاہلان، او منکرین، دی تا پوسکی، انت من ذکرہا تو داغی دا علاماتو نئے، انت من ذکرہا تو داغی دا علاماتو نئے، چی ترحالی نو بس پوسکی، چی قیامت را روان دی بیا دلتا پوسکی، الاغت بکا منتحا رب استاتا رسیدل داغی، الہی رد علم الساعة، دا قیامت علم خوال اللہ ترسول شاید اگتا حوالا کیا دیش بندیانو گو جاتا علم او پتنشتر دیبارک نمالائکوتا سنرا جو مخلوق دے گندری خبر انما انت منذر و من یخشاها یقنا انتو یارون کی اگجال راجی اری گردی قیامتنا جدا یارش تپشل اینزار اینزار اینزار بیان باغلو پیداور کی دیکی تسلید پیغمبر کہ انہم یوم یارون و اگدا خلق و باورس چوبی ندا لم یلبسو داس بخکاری لم یلبسو تکا دیچه وقنی ترکلی الا عشیتا او دحاها مگر یو مازگر یا سحر ددغی مازگر و سحر در وضع داس بخکاری لکدیچه در وضع داس بخکاری لکدیچه در وضع یاده مازگری ترکلی او یاده سحر دا لگ وقت دمرا زر بدی تککاری جا قیامت راگی انتا بوسو نکی و تلوار کوي لداسته تلوار دی لدا په کاره اته پوسونه ندي په کاره سوره اباسه نوزول کې پوسه سوره النجم نه دي مخک تسلیوا پیغمبر ته نو دې کې توصیف دي نبی ادا غشان دغه مخ کې بشارت او تقویض او اختصر دې سوره کې داغه پوره وضاحت او تفسیر کوي داشان مخکی وی اطامه الکبرى د دې سورته کې وتوی اصخا د کا چا او دا اوده سورته اثبات الاخره د قیامت د اخرت اثبات کوي او باندې کې مختلف احوال جيو باګداري خلق بدیو بل نه تخفي د دې اول کې توصیف د نبی او دې اغلا په تبلیغ باندې دا شانته قران واعظ او نه سيحت نه پته باندې بيان او کاغذات څخه یې نه او روژو کې تا درادي دغشان بیا دلایل عقليې دی دي عظمت دې قران تر دې پور بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى مخه چورله کا تاندي چورله کا او واولې دا الله ترحفل پیغمبر هغه مختلف احوال سمره محبوب دی نبي عليه السلام nasto pa yo moqa ki de kufar o quraish ala sanadid ra glu ta galwele masharana wate sate nasto nabi عليه السلام so khabare kole sa giem zandase post kale wandyo نبی الاسلام دا امید پیدا شو چیرا که دیشی دی خبر اواخلی امانی نو دا خبر شروع دی کې او صحابی را رید عبداللی ابن امی مکتوم اوکا پستر گو باندلنو لی دیخو نا نبی الاسلام تاکین است و تپوسو نای کولو جما تا داو بیا بیا نبی الاسلام باقی باندلک تنگ شو چیرا دیخو اسی امال گردی و بیام تپوس کولو شی بلا مقاکی با زده کرو که خدا وقت دیر قیمتی رو چدا کسان ناستی نو که دی که زیو نو دا غیر صحابی رو تپوست دو جن اغلق شو تنگ شو نو گوره یو خوش شان دا صحابی رو گوره او بل شان دا نبی زکر کئی خوا. او پا کې ډیر دیر لطیف او باریک عطاب ده دی. دیر اما باریک تنبیه ده چو گرده خلو ملگر و خیال ساتا اعبس و اتولا جو گورتن دیتر ایتر او که او که پریشانه او ورد مخواله انجا اهو ال اعمر ده دیو جیچ راگ دا تعلوند دو گورتن صحابیم دانو مواغس چودنو اتنار ایتر ایتر ایتر ایتر او که اتا پوسی او که او ما یدریگا خبر کلتو لعله یزکا شاید چه داسل زان پاکی دا کوم جتا تړونسکاري ډېړوندا سندره کې نه د زړبې نهاله د زړسترګې روغي اغه نور جتا د ګوري په غټو غټو سترګو لږه د زړونو سترګې لاندې نهې کې ده نه دې باې برتو اخلي او یا ذکرو یا بده ځکلو کې ایبرت بو اخلي فتن فحو الذکر فتن فحو الذکر انه پیداور کې دله نصیحت دی با سن پاک باول زلوریدوکی <تصدق> یا به عبرت حاصل که بایان بوری نو یا بولو پیدور که دکی دازشتا دکی نابت تی طلب دی روجودا و من استغنام اما من استغنام هر چی اغا سوگ دی چی اغا بیپروا دی اخواص را غلی دی وخزا یکی دا مطلب اینو چو زدکرو کم یا رسو اسلاو کم دخپلزان فایم تلهو تصده پاستو اغتا توجہ کئ او غلری وروخ ورکه غت پورا خیال ک تصد توجہ ورتکه و ما علیک الا یزک انش ته پتہ باندې ک چر داسله پاک نشی ته ک ان خپل نه پاکې دوه خیال نشته کنه ځانه انې داسې اے راځه کړه ور آغلی د ناسته وخت ځای کې و اما من یسعا او هر چې او سو دے چې هغه لرتا تا کوشش کوي وو هو يخشه هغه یریږي دلانه دا صفات دره صحابي کله چدايه او هو يخشه چې هغه دلانه یریږي فائنل دمن هو تلحه نو تو داغن غفلت کای نور خلقو دره توجه پیدا کړ اغه ز صحابه راغله نبی عليه السلام بوته قسم سلام کو بی من ربی مرحبا بمن اتبني في ربي مرحبا فخين راغله اغه سو کو چې بارک دا بارکه ما تربو تامبيه کړدا اذن را تکړه الله اکبر دا شان در صحابه او عليه السلام به انت هي خیال ساته ځان سره بين او هغه من صادره به وتام وډو چې ګورره دا بالا کې ما طرف تنبيه کړل دا د صحابهونو ښا نو هغه خلق نن د خلقو زه هندالي توجو هغه چاته تر چې ګاډي کې راغې مال دولت اوس رډیر دی اكم چې غریب ملګری نو هغه به خدمتوم ډیر کې هغه وزن هم کړی هغه بمنډوم ډیر وي هغه پکې نو منار دی هغه ته توجو نه بس اگا خو مطلب داره چاسه هم ده ساله دوڑه ای را اتا پوست و شهرت بدا بیا ده نور و رازی ده افصوسته کنه ده ده ده مال عبادت نشو کم ده ملگرتیا کم ده و محبت کم زیپات شو ده خو تنبیحات ده چو پران که راقلی اول ده وچه پیغمبر پاک تده که راقلیو خواه بیا چو تا بیا خو با اگا دیغر و باو سره ناستو و زن سره به نزده کی نوری و د څنګه چې موږ کې راځو له صورت نه انه یا كهف کې کلا انها تذکره کلا هرګز داسنه دا اسنه دې پکار انها تذکره یو دا قران او عبرت دې نصيحت عبرت پکار دې جواب فمن شاء ذکره پس څو چې غواړي دا قران نو کمال دار دې ځان نسبت کوي چې قران تنکینه دا قران نه عبرت ناخله نه غبي زايد دا غيص قدر نشتا دا غيص مرتبه نشتا بلدا چې کده دا راشي اته وای چې کدي خلک ومه لدا ما خلا قران ندي روزت پره ته حاضر شي نه عزت به دي کې نه دی کا عزت خدای قران کې الله اييه خير چې دې له سوران نه غبا به معذرف کوي فيه صفات مكرمه دا پاره صفه تو داست تخطو داست صحیفو کری چرم عزدی دی مکرمہ کرامت والی عزت والی دی مرفوعات دیر اوچتی دی متحرات اپاکی دی بی ایدی سفرات فلاسو داغی ملائکو کی دی لیکن کی سفرہ ملائک کرام ام برارا چویزت نیکان برارا نیک بندگان دی ندا کتاب دا اغیب علیسو کے لئے اغید دا خدمت کی اغید راق لیاو لو لیے کنا سمرلوی عزت تے او حدیث فاق کیمویلو جو قرآن کے سوک ماہرینو دا دا دا دا ملائکو سر بیوزیخا اللہ دا مونتول پا قرآن کے ماہرین کی سر دا دا سره ملائکو سر زمان ملگرتیا نسبش جا قرآن خدمت کې کرام امبرارا عزت والدی نیکان ملائک حضرات <سؤال> شانته اغه علماي کرام شريعه دين خدمت کې تفاسير لیکدې قران او زدكلا خوداله کي خلقو ته قران ناغيم ډيرو چې تمرتبه والي پروازت والي نه كاني نو ساجر ذکر کي مون کي رتا چتا دي کي تار له ايبرت و انغست تعالی شانته په خپل قبر کې اخته او ما اكبر ال اخر كل دا, دا انسان سمرالوي كو فارو كو ما اكفرا سمرالوي كو باريو كو كو رفو قران باندي قيا مات باندي دغ شانتي ما أكفره مجبور كو كو بركو من اي شي ان خلقا دكم سزنا پیدا كره الله دلرا من طف ده نطبنا خلقو فقدره پیدا كره دي اس اندا زكري دلرا پیدایم کو وب اندازہ اندامونه والا <سؤال> ورکول برابر یکو ثم السبیل یسرہ بالار د ہدایت آسانہ کړی را دتا خود لری لار د ہدایت ورته خود لیدا و دایوس رسول الله دوین ثم السبیل یسرہ بیا آسانہ کړی را دتا دنیا ته دراتلو پیدای یک دن سپینہ ابی و تعالی را آسانہ کړا ثم اماته بیا او بعد کوي د ل بیا مل ک د هاق بره نوخبر کې کې خو د سات دا کلادې پبان د را اوې لن دیرهقیمت کار کوي د د خپل مګیر شو اما ته چله پبان د مګمو قرار کړی او س حالت کې دغې نه بچکې ل نه شي ټیک د دی به خانديوم دی به غافلتتون کوي د به مستو سر کیم کوي د بهګونهو کوي او د دا, دا وخت نهبد دی او خو را روان دی نو که رضی قبرو پزرده نیک عملو کو عیبادات اکڑو قرآن طرح لئے عجزی اکڑا داتا دقبولا خفیده ورکی فاقبر ہو او بیا قبر کی نو قبر قیونگا شعور قبر دیکھنه بل <سؤال> اریاو زیچه انسان پاگئی که فناشک دریابکی لڑو کو اس وزید انداد اگل پار او بیا قبر دیکھنه چبائی که با دی پروتی تر سواستا پوری او بیا سوم اذا شاا انشرا یا کلا چې الله واره نو دې برا پاسي پورتوي کې قیامت کې کلا لما يقدم د قیامت نه لما يقدم امره د انسان بل پاسوم کنه خو اوول معنا کله چرداسندا ان کار نه پکارو لمما یقدم امره تروسا اونکردن انسان هغه کار چې الله وت حکم کړی الله جدد رسولین غوړ تاسو پر ځای هغه ونه کو دته بسمره ومره دي چې لکه ونو حلق وې زړوکې راځي رځه رالویشنو خلکو یې راخیر دلای ځوان دی نبی اه نو بسوی دغه زوره نشته دي ما سالو دے خبر او خراب چې <مانش> بډای <بوداشنو بیا> شي نبي غواړو سو دا ویل نشته بوز خوشي وینه بوې نو تروسا پر دې الله حکم او نه منو نو د زسر خیال دې به کلمه نه کنا پشاکري نو شخون دې به کار قران د کې عقلی پس د قیامت خلي انول انسان او الہ تعامه پس او دې ګوري دا انسان خراخ پلد تجن وایو چته کنه نو دا سوځو دا کړي چې نه کوم ځای نه راغلا تکه مو کارخانه کو جوړه شویده ها تا چ نه بهکه بارے او غفلت نه خوره پدې کو کو هواګار نو ورو سپګمې زمکه او خصوصا الله قدرت پدې کې کار کړي دی او پیدا کړي دی واسباب پکې دا ظاهري استعمال شي نته چې نوړیو چته نه ورو غوري وتا شو په اړه له تکه دا پوسنه کې اننا صببنا الماء اصبا اول وجه انسان يتوقي داول دليل غير غير اسباب غورا يقينا منغا راورو وبو بارورو سرا سببنا راوسه بیا وسو موږ دا سمګه پر سلو له سره دا وترو بلږي دا وسلیږي اته تر اوزی کړه هغه تیر چر اوزی د سمکه نه داغه څه اعلان کړي لا اله الا الله ولي ته داغه نه ري سکه ته نګوري هغه وی چې کوم خلار استراځین زبته پوری وزما چرړه دا پلاستک دې خاور دا ولي هغه سره د توحید توره لګنه نره سوکه را روانه کړی دا الله دی او عالی اواز چې جماعت وګوره سي یو یو نو دکه شانت د ما غ ذاتی د پیدا کړی لکه زما سوکه يا والا د الله په یووالي د لاله کوي چې اګه درې سمه کړل بیا ورست ځاګینې بیا عبادت کوا دا ښکار د دلیل وکړه فان بتنا فيها حبا د سرام پس کو پدې کې دانه وائن بہو قدبا غور او ترکاره پښو وزیتونه او نخلا او خوان او کجری او حدائق قلبا او باغنا غرغر او فاكهه تو و ابا او میوي ارقسم و ابا او واخو قياګاني خو استا इंतजाम کړي په صورتي قوصره اگر شان استاد ساروليام इंतजाम کړي کدا نه ونه بیا و تا لاګي نه عبرت و توله واس پبلیټی کېતે راکيو دا الله توحيد دنه کې هغه شان چې پسل لرو رسنه د غیر الله منحت بکی کې همي و کې پترکارو کې بو دته ټول نظر په اسباب وې کړه د پسل شي میووه شي باغ اترکارو شند و بکی سان گوذري چې نه و دي تاو کې چې دا بده و اندره نادانه بچ کې یا سړیا استا الله بزاد باندي یقین نشته داغدنوں من اختر بکون اکلا ا غفر الزکات پتہ پکنی ور کڑے او دمنے امامادر باند اللہ وکلو سنتان سر اخرت کام نشتن تب موسو کے تول روز کے تب تلاوت سو کے متاع لکم ولانعامکم دا پیست اسد بار اسد سارود جا اتصخ دلائل اقلیو بس بعد قیامت التف بخری مفصل فدار کلاش راشی اگا چگا چگو گنہ بکنی اصاخه اگے چگے توویرش دا قیامت چگو گنہ بو سرا بالکل کان شیخه یوم یاف ال مرء من اخیه فدغ رز باندی تختی باه سڑے د پلورنہ و امه و ابیه د پلی مورنہ بتختی دارنہ بتختی وصاحبته وبنیها الا خپل خزنا اد زامننا <coughs> دنیا کې غزر دی سره لګیه دا, دا غریشتدار او دا د محبت لایق او دیني زده یو یو بنده تا نو ګورہ قیامت کې دمر هیبت څخه چغپل بدل نه پاتش پر دې هوڅه کې چغپل بدل نه پاتش د دې یاري نه او یاران نه نیکواري او یاران نه حقواري نو دیवते تخت يمندवते وې له کله مریم منهم د فاراد هر یو سړی د دین یو مې دین په د لار روزباندی شأن یو یو خاص شان دې چې به پرواکی بدل را دی به بخبل زانی دې بل چا د بیان شکایت پل غم بوی ها وجوه یاما اې دې مصپرا ډېر مخه نبوي په د لار روزباندی چې زلیدون کې بوي تک سپین بوي مصپرا چون ولي ایمانینو نورانیت به پېږی کنه نور د ایمان سره د دې مخونه با رائ او خیاسته به زلیدون پراتون زلې دن کې به زہ حقیقتن خندې دن کې به مستبشرا خوشاله دن کې به تمره خوشاله به پاغ ور دینه پته لګې جدی به بیګمای دا به پاغ نور باندې ډېر ہے به ته تخسبه دیوبلنا ادي خو با خپل قصې ګرځي چېرې کاکا دلکم زری ټول په بګر دی ښا مستبشرا اګه دغه اوکرا په مسلمانې کې او نه بس د دمو یاد راځي بو وجوه یوم ایذن د مخ کې به شهرت ذکر شمه مختصر او تخيف و سن شروع او ډیر مخونه به د غرز باندې داسی وی علیها غبره چې پاګې باندې و خوار الوتوی جوړ الوتوی غبراتن غرد غرد غبار به پروت ښا غبرتون خوریو پیپرتی دلیو پیلووتی طرح کو ها قطر پتکڑی بوی دیلر توروالی تک تور شیح بی دا سکت حیبتناکو بدرنگ بخکاری اولائکا همو کفرت الفجر دا کخلقو دا کافران دی عوبتکار دی الفجر کافران دی عقایدی هم تباو الفجر عمالی هم بربادو دیسو کیچو باخرت کی بیا سورت التکویر نزول کې فص سورت اللەھبنا مخک سورت کې زجر و منکر د بعث لره د سورت کې زجر نه منکر د کتاب او د رسول لره مخک اثباته شو د قیامت نو د سورت کې د اړین انترقه ذکر کړي چې دولسه احوال بیانې داوود دا سورت ملاقات الانسان بأعماله دیو انسان دا خپل عمل سر یوزیکی دل پا قیامت کی دا یقینی و ضرگی سورت کی دولت احوال لی شپاق حالات مخک دا فناو دا قیامتنا او شپاق حالات رست د قیامت درات لولا او شواهد پا صداقت رسول صداقت دا کتاب او شواهد پا عالم دلیل وحی او شاہد وحی پا قیامت بانده بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كلاش نوربا بانريق لشي كورت روبا غالي لشي دادادا تب دادادا اقدران دابرون غالي لشي ختم بشي باباني وإذا النجوم انقدرت دوين كلاش داستوربا خلشي رابط بالكل ختمشي ونورشي وإذا الجبال صيرت أو كلاش غرونبا روان كريشي یا به تخته نه ویني نی. چې تباره به سې کې په هوا کې بدلولس کوي وېدل عیشار اوطلت صلورم کلاچه اوخوا دا څه پریږدې شي عیشار اوخ چدله سومیاشتبلار بي او ډیر قیمتي مال غړول شي خاص کر پاونا بو کې ښه وخاینا سم ډیر قیمتي رويږي دغه حالت کې ډیر انتهايي قیمت به دونکي به نه خوشاله نو ځکه قیمتي خو به خوش پری خو دی څوک به نوم نه دی ولې قیامت عد طالات پری بخو دی چې دکه شانته وېذل وحوش خشرت او کله چې د زنده سربره غون کړی شي ندا حجرنا خصوص نور ما نه خلې قسان ما نه داله چې څنګه hebat راشي په یوه کې نو سنا ور خداسي زنګلي زناور وحوش چې هو دې انسان د سور نه تخته بلکې د خپل سور نه منډه وایي وله ټیریری دن کې وړر زابو ترېندې نو قیامت کې دی باندې ودوم رهبت راشي چاري باندې كله تران نو زده کورونه د خلکو تر بېو زده لريارې سره کې دیسره مونته سامان حاصل شي نو دا وحوش ځنګلي حشرت دی بارا غون کلی شي انسانانو له بارا شي الله دې hebatul khika او باندې زکر کړو چې دا خو پایندیستان کې چې توفان راغلی سیلاب راغلی ګنگا جمنا کې نو صبر پکې داسره بود پاس روانو ناګې کې خلقولې د چن سنان بکیوم و مارانم پکې ګرځېدل او چا ناګې مار تک تر ناګې مار دې تاسو خپل کوله ولی هبه ټولکه نو او دنیا کې هم نمونه خلقولې دې او دا یقین هم د دلت شې خپل ملک کې راي وطن باندې پوي کې چې ځان تل راشي یا څه توفان او هبه نبی اټولیو بلتنیستنی دشمن برا سره واخا کوي لاړی استاد حالت اخیال نه نو دا حیبت هیبت ته قیامت وا اذا البحار سوجرات او کله چې دریاو نبا وبویول شي دریاو نبا بل کلی شي سوجراتې دلته وي ټټول وبویول شي څنګه نا وب سوځو دي شي ور وبولګي او بس براس مت جوړ شي او ختم بش بیا بس وینې نه بخارات په جوړ سوجرات ډک بکړی شو ټول او بیا دا هوا لوزوش هر روز ته براځې چوبو بويو دي وختلې په هوا لې کنا دې ځای پرې د شپه هوا له ما کې د قیامت نه دین هر روز ته شپه ذکر کی بیا هر روز ته د قیامت نه وای دان نو هو سوجت اکل اچ نفس نه وا جوړه کړی کافر باندې کافر سره مسلم به مسلم سره <تصفح> او دا غش انت هر غنا ول بل غنا سره چې غنا کوي ګلپای کوي او زه یارهونه به بدنونو سره یو ځای کړی شو وې چات وېل الموعوده او کلاغه جونده خه کړی شوې تسوئلت <تصفح> تاسو کړی شي او تاسو لې شي الموعوده هغه جنہ کوته ویری جونده به خخوله خداب <تصفح> زما په جوړ کې دوې کڼ بیا په او دی کڼ زمما دا ما جوړیږي ها دا بسن خبره توبه اددي خرچه بسوکې دی وخت سره یاد جوون ایا خاص واده عدد سامانو دا بسوکې هغه آسان خبرې دی دا ولوکا هغه ولوکا دا ولوکا وګوره ګرانه خبر نه ری بولا کېدو نه به ناش په کاچا کې ده نه غبا کې دپا غلمبي حالط کې معصوم بوته ډوغل به وله کڼستو خاخ به کوبه پرځو ودا خوره به وچي دا څه وسوګه مړ پیدا شه معصوم وسلم سره خاخ نکي دا غو لا عزت یې کنه ادب یې ځاندې مړ شراب ډوغل به وله کڼستو شرط به وتسکليو کو دا لې سره وړې و روکی بچي وانه ملک په نا تار بو ا دې بلګیاو ویزل موعوده تو اګه جواندېخه خه کلشيوي دي د غیبت په پوسو کوي شي به ايذ امن بين قتلات چې کوم گناهباندی دیوجلی شي وي دي تکم تکلیف وړاندار کړو کما ډوره زنا خلاصا کړو چې ته وګه پاتې شوی او هغه توله دی قوله دی تا په کوم ظلم باندې دیوژي اخر تاسو راکم ظلم کړو کوم نوحسانې وړاندار کړو ناګه خل کولا جوابات کتلی دي کنه چې دا دا نقصان د چگورا بادی زیادی گی او او بیاو پاسلو نه نکی گی گرانه باشی که نا ادا کشانتی مسئلی بیماری دا خبری زیادی خواب ادا کشانتی ار یول جوڑا گسته پیزارو چه گنی گینو مطلب داری مسئلی فرابلم سیوا کی گی که نا دا خبری که ادا کشانتی بداو موی چو بیاو ار یو تن لترو د واده انتظام کې درشته مناسب به میلاې کي یا خر چا به پ را ځې داسې نو دا بره تو و چې ګوره بیا د مور صحت خراب کې نو صحت خودغه سره خراب شي چې دا اج کې او یا پریژو کې نو بس ووج د خراب شي یا کن سر یا بل سر. آخر دا چې ختم شي نو کهپ دی کې انسان مل خر دی دي مواری او په پاګه ډاکټر هم ده په دې خاون باندې هم د کردو سره صلاحي او په دې مور په خپل هم ده نو دا بیا ته دا څه کنه دا غو نو نو صبر کول شي نو ولده فطرت خلاف کې ولده فطرت سره جنگي یو ذاته کې به اي ذنب بالقتلت د غړو په کم ظلم واجب خپل ځان په دا کې قتل شنه ده تا, تا چاو ویلو به اي ذن من قتلت و اذا صحف نشرات اکلج املنا بي وا خري كليشي اريو تنت بخلبلا املنا ميلهش و اذا سما او كشطت اكلج اسمان با پر کولاو كليشي خار <تصفح> كليشي کوشطت سرمن با تي در كليشي کوشطت دې ته ویل کر سارمندل کې وبياس كارش تول نو د اسمان نه بلا پټ او د سارمندل لري کرش دنه وبکه بیار سم ته کارش و اذا الجحيم صايرات ا کله جهنم با گرم کلیشي الله <أه> تعالی دې ا خو څنګه باندې او ک نور اولن ورکی ا سر زکامین نشته بيد الجنت اذلی بات او کله چې دا جنته بار علی دې کلیشي علمت نفس احضرت دعوه سورته په بشي هریا ناس با سوچ د حاضر کلی کمو مدرسہ دارالقران کالو خان کې پسند 2005 کې شو را د